de Cabiló Ràdio, un espai d'informació del poble de Sella. Bon dia a tots. Asistem en directe, en rigorós directe per primera vegada emitint el magazín de Cabiló Ràdio a la plaça major del poble de Sella. Per al que no us conegueu, ja podeu vindre a posar-li cara a les veus que sentiu per la internet. Recordar-vos que és Cabilo Ràdio. Cabilo Ràdio és un espai creat per una iniciativa popular per a formar, per a intertindre i per a informar sobre el poble de Silla. Avui, programa especial, convidats especials i dirigim el programa jo, que sóc Carles, i Pere. Bon dia. I donem un fort abraçada a Laia, que estarà per allà acabant el seu treball de la taronja. Sí, per allà està. Bueno, Pere, què tenim per allà? Pues vull tenir un programa especial perquè encara que intentarem mantindre el nostre esquema habitual d'entrevistes, reportatge, cultura, etcètera, quasi que el prepararem i el farem fent entrevistes a gent d'ací del poble que estan involucrades en, en la fira i relacionades amb tots aquests temes de reportatge, una entrevista o la cultura de en relació a la fira. com a primer convidat a Lluís Vicente. Luis bon dia. Bon dia, Lluís. Bon Bé, bueno, estem ja portant ja 18 anys de fira, no? Des que es va allà per l'any 95, crec, si no recorde mal. 96, 96 96. 96. 96. Quan es va començar a fer eh, esta idea que va ser la fira de la fira de mostres. Una fira, la veritat que al llarg dels anys ha tingut una evolució que han passat de, des d'una de exposició de productos etnográficos o de herramientas etnográficas, había exposiciones de pintura, había degustaciones, había música, había danza, había aurora, en fin, una representación de todo lo que era la cultura del Mediterráneo. ¿Cómo surgió la idea, Luis? Pues el nombre lo dice, es la Fira de Mostres de Productos y Cultura Mediterránea. Eh, la comisión del, del 96 eh, nos van a plantear una possibilitat de desenvolupar aquesta, aquesta idea, no tant per traure diners, sinó per donar-li una vitalitat cultural a lo que era la dinàmica del, del poble i així d'ixa manera és quan va sorgir eh, mostres i cultura del Mediterrani. Sla eh, és rica, riquíssima en els dos conceptes en el que significa la paraula mostra i el que significa la paraula cultura. I aleshores ens van plantejar molt senzillament en la comissió i sense donar-li moltes, moltes voltes a la cosa ens van, de, ens van decidir tirar endavant. I recordes eh, quins van ser els primers o els actes més importants, posicions o eh, en què estava basada aquella primera fira? Aquella primera, aquella primera, primera fira eh, va resultar una mica improvisada, perquè en realitat això ens ho vam plantejar en un passacarrer, que recorde ara mateix pues, eh, fèiem, pues, no sé seria per, per, eh, per desembre, i, i clar, ens quedaven quatre o cinc mesos per desenvolupar aquella idea. Ens van posar i evidentment els elements eh, fonamentals eren pues el, la, la, la nuestra deform formación profesional lo que era la pintura, lo que era la literatura, el que era la danza, el que era la música, el que era la gastronomía y posrem a, a buscar gent pues la banda de música, la rondalla, allá el que siempre pasa les forces vides de, de sella que responden sí. inmediatamente les barraques que respondieren inmediatamente Eh, la idea de posar paraetes en, en la plaça que no només en aquella ocasió ocuparen la plaça, sinó varius carrers del poble, el carrer Major, eh, el poble es va sobretot els veïns d'eixa carrer i altres veïns d'altres parts del carrer de de, de Sella desengalenar pues, engalenar els carrers i de veritat que fou un, un resultat brillant. Uh -huh. Com veus l'evolució que ha tingut aquesta feira? Perquè com comentàvem així al principi, va començar la cosa com una exposició, com una mostra de productes, d'eines, de d'elements de, de etnogràfics que jo, per exemple, recordo que de baixar el carrer major i veureu dir, ostres, són una corbella, aquest tipus de corbella, això és una cosa que s'utilitza. Com veus tu l'evolució que ha portat al llarg d'aquests 18 anys el que és la mostra? Eh, totes les coses que només es deixen en mans del poble pues, eh, evolucionen en la mesura que el poble disposa de força. Jo eh, vull que unir el declive de la mostra en el declive del poble. Eh, evidentment, jo crec que des de l'any de 96 fins a el poble ha perdut població, el poble ha perdut iniciativa, el poble... i no es responsabilitza, no, no busca responsabilitats ni econòmiques ni polítiques, és un fet. Eh, i la cultura i, el, i, el, eh, i la mostra pues, eh, també va en aquest lleuger de Clive que les comissions intenten frenar, és dir, que si n'hi ha un responsable que contrarresta aquest de Clive és la comissió de festes jo a elles, a totes les comissions de festes felicite perquè són les que posen molt de la seva part trauen poc econòmicament però culturalment el poble la comarca i es beneficia molt d'aquest treball. A, aleshores no sé, parlant d'aquest de clive, com veus tu el, el futur perquè es podrà mantenir aquest format de fira o s'hauria de canviar o com ho veu? Reetix que el depositari de la fira és el poble. El depositari de, de, de la fira és els veïns de Sella. En la mesura en què ells se creguen aquest possibilitat, Eh, anirà endavant. Si ells no s'ho creuen, si la gent, eh, la, la gent de, de, de Sera, la gent del poble, no confia en les, en les seues forces, anirà a menys. Jo sóc favorable, jo sóc positiu en aspecte i, i, i crec que almenys es mantindrà mentre es que la gent eh, que ama la cultura. Bueno, Luis, Pere, alguna pregunta més? No sé, no, pensé que ja... Hem, hem... Sí, cumplido. Más o menos tenemos una iniciación, digamos, al que volvíamos comenzar, introducción, al que va a ser la fira y al que el que es actualmente. Y todavía hablaremos más gente a ver eh, cuál, cuál es su opinión. Muchas gracias, Luis. Si y... me, per... si me permitís, yo sí que gustaría dar las gracias a Cabilo Radio, porque, evidentemente, es una nova herramienta que en ese océano inesgotable de... Qualitats culturals que té la gent de Sella pues, és la darrera que, que surt i per tant, pues, encara que és la gent que està en la rondalla, la gent que està en la banda, la gent que està en el periòdic, la gent que està la gent que està. això és la frasela gent que està i si ells estan, continuant esta.ixí és que gràcies a la vostra iniciativa. Gràcies gràcies també a, a, al públic. La no? cabora jam insistix perquè sabem que hi ha gent darrere que, que ens segueix Naixa al meu cap, un choc neuronal, un big bang, la màquina està funcionant. Les davestinça per la pedra, les connexions són perfectes, és modelat ...sencer, un destí molt clar. L'haver i sencer sorti d'allà... Continuem, assistem a Cabiló Ràdio, al poble de Ceia. Recordeu que el que és Cabiló Ràdio és un projecte participatiu, obert a tothom. Això què vol dir? Que tot el món pot participar a Cabiló Ràdio. Cabiló Ràdio, des del desembre 2012, que porta endavant i des de aquesta cabuda de tots es fa palèix a la nostra web 3W ràdio des de desembre del 2012 tenim programes de ciència de divulgació científica tenim programes de música tenim programes de cultura hi ha programes pràcticament de tots ens falta el programa de cuina que si no hi ha gent que sigui per cuinar, o si s'anima algú després del programa de cuinar. Fins sí, demà! Torna a sorar! Sí, sí. Sonen mil melodies, sonen mil melodies, és la música que tens al teu cas. desitjar de l'eternitat és el meu propi cap Què faig si no? Què escoltar? Què faig si sóc desitjar de l'eternitat és el meu propi cap Bueno, continuamos así en el set de Cabildo radio al final de la plaza, a costado de la iglesia un poco más para abajo sistema si así que podéis venir, podéis ir apropiándonos si queréis también, por escuchar. Darrera 15. Ahí está, darrera del 15, por escoltar el directo de, de Cabildo radio Bueno, a las 12 se inaugura la fira y ya liberada de sus obligaciones de representación tenemos a la nuestra alcaldesa Natalia. Buen día, Natalia. Hola, buen día a todos. Buen bueno Eh, ¿Qué importancia y significación crees que tiene la Fira de Mastrospera del Pueblo de Sella? Bueno, yo pienso que importancia es eh, el donar a conocer los nuestros costums, les nuestras tradiciones y, sobre todo, donarnos a conocer nosotros como, como vecinos de Sella, ¿no? Y, y, bueno, pienso que, que es positivo donarnos a conocer porque, de esta manera, recibimos visitants de, de la comarca o del voltant, no? inclús estrangers que, que hem vist eh, este matí passejar per la plaça, penso que la importància és això, no? l'essència de la fira és, uh -huh. és això. Eh, eh, molt bé. Eh, de, sabem que, que el, el treball este de preparar la fira, el part de la comissió i l'Ajuntament és prou complicat, Porque la infraestructura que necesita es gran pero las que para el que tenía sin ella y el eh, ayuntamiento en quina manera colabora en la comisión de festes a la hora de preparar la fira en al almens bueno animador el ayuntamiento colabora ya no sales a la hora de montar la fira colabor me mm -hmm. en la comisión durante todo el año organizarles festetes ¿no? que, que, sí. que organiza la comisión y lo que es en la fira pues Pensa que, que, bueno, tot veu, el muntatge de les teles, de les llums, que totes les parades estiguin un punt de llum on connectar-se mm. per a quan es faça de nit, no? Eh, diguem que és el muntatge logístic de la Fira. Sí, i la part, infraestructura, diguem, no? I a part, eh, les subvencions que, a nom de l'Ajuntament, es demanen pues, a Diputació o on corresponga per a poder organitzar events como es la Paella Gigant que está subvencionada por el Patronar de Turismo y eh, la actuación de Pep Jimeno el Botifarra, Botifarra. también está... Uh -huh. ¿Qué ha dicho? No, Botifarra, sí, sí. Ah, pensaba que lo había dicho. Sí, sí, Pep Jimeno. Lo que pasa es que el conocimiento es por el Botifarra. Que, eh, eh, el Botifarra. Botifarra está sí. también subvencionada por el Patronar de Turismo. Sí, es de ver, es que, que eh, ayer hablante... Parece que eh, la subvención de este tipo de fires va parece que estiga cada volta més encaminada a, a fires gastronòmiques. No no sé si és si cert. Eh, la subvención esta que era habitual de per a fires d'artesania i tal continua existent. És ¿Es és a la que desmana també de parte de l'ajuntament, és la de que estàs comentant. Eh abans bueno, l'ajuntament la aprofita qualsevol te... oportunitat que tenga para a ¿no? sí. En este caso eh hasta fa Dos anys darrere, la conselleria donava una subvenció per a organització de fires o d'events d'aquest tipus. Enguany no han pogut demanar aquesta subvenció perquè no existeix, uh -huh. però sí que l'han demanat tant a la Diputació, a l'àrea de desenvolupament, desenvolupament local tant com el patronat de turisme. Ah. no és precís que sigui una fira d'artesania o una fira de gastronomia, simplement el fet d'organitzar aquest tipus de de béns. Podrien que sempre lo que és el, el format de la fira, el, el fet de que sigui una fira de mostres, el que estigui mostrant-se algo al públic. Realment això no, no no es decidís ni la comissió ni per part de l'ajuntament decididís quin format se li dona a, a lo que és la fira. Notres m' agradaria saber si, si creu que aquest format que està tenint durant aquests 18 anys la fira va seguir mantenint-se o bé va canviar aquest tipus de forma com fou com comentaven abans deaquest tipus de fires gastronòmics que avu en dia estan poc molt de moda. Bé, bueno, jo eh, puc donar la meva opinió. Jo no, no puc imposar ni crec que dega imposar, no? però la meva opinió és que sí que deuríem de mantenir aquest tipus de fira, uh -huh. perquè és la nostra cultura, és les nostres tradicions, com bé ha dit antes, però pense que sí que es pot incloure... La gastronomia, pot ser compatible l'artesania la, la, i la gastronomia. quan més sucre, més dolç. Sí. pensa que està posant-se de moda eh, la gastronomia, lo típic de cada poble, entonces, per què no incloure-ho incloure en aquesta fira? El que passa que és un poc contradictoriu el de que oferim un producte que és la gastronomia i després realment quan veu el visitant a disfrutar d'aquesta esa tenim pocs llocs on puga a tota vegada de sí, és que més gastronomia casera, no? Eh sí, podien fer o convidat ja totes, no imaginar a casa, que vitem fresols sí. i penques o fas segures o bueno. Sí, bueno, comerços en realitat és sí, comerços en... que, que tenim en Sella, pues cada un té, diguem, la seva marca, o obsegue per les chulles o obsegue per la paella, sí. està clar que a millor no és. Eh, gastronomía típica del pueblo nos fan un arroz con fresas y pencas sí. pero a lo mejor si lo deman este lo pueden hacer eh, podría ser sí. <laughs> no, pues muy molt bien muchas gracias Natalia por estar así compartir estos minutos con nosotros y nada más, eh, agradezco esperamos que continúes colaborando cambio, cuando venga a buscarte gracias a vosotros y a todos los que han participado y han hecho posible que esta fira pueda cumplir la mayoría de edad Vale, muchas gracias. Sí, además. Has escuchado el último de FR. ¿El qué? ¿La bronca de Mourinho? Che no, Cavilo Radio. El magazine, el magazine, el el magazine, el les veus y toda la información la semana que ve en Cavilo Radio. Pense que ha arribat l'hora del teu cant de València. Temies el moment. Confés-ho. No, Temies. Temies el moment del teu cant de València. La volies cantar sense solemnitat, sense beniterrari, sense grecs millatius, sense picat de tres sense obra de mort. La volies cantar d'una manera humil, amb castellà i dia, el mirant és el cant, creix. El creix com un cremó. A la lluita, no escrivies el cant. Quan et passava a recollir. Una caputxa negra a texans amples, un mural descoloret. La vida és una classe filologia, On ajudavem el demà. Unacolalància a l'assemblea. A punts brusca els La vi és un dijous que acabaria. Te pieste estudiando. Cuánto más a la cocina. Hombres no es blast en casa. Ahí un soldado capa en distia. Cuánto saber a Una canción de extremo rovastesa. Balance entre ese soldado. La vida es tanca el just, tornar a durer, cuidar el vent, sentir-nos La vida de desiguiar, tornar a naixer, corrent el sol, sentint de creixer. La vida es ser freda i en les cares, una llag m'han sentit a la vida es entendre que l'aprendre, aprendre, aprendre a durer. La vida sense tu. ales al mercat central pues per cavaliers fins la baldigna fumar o gris cantar a crits. la villa és una casa derrocada probes torres de serrants amor un mò a la fasana fucking entralles nostres mans la vida s'agafa el primer tramvia del pont de fusta a cabanyal una ciutat aronja, les finestres, un món en guerra, junts cansats. La vida és una barca abandonada, que van trobar davant del mar. Sentir-nos com tots els a la platja, l'últim cop que em vas desat. La vida és un va just tornar a l'únic, cridant el ben sentit. Si des, aquí la necessitat tornar a nasir, per el sol sentit de creixer. la vida sempre talla les cares, una alta imaginatà de vida sempre entre a viure. La vida saca el a riure, ben, la vida, a a naixer, sol, la vida en que no hiure, si has de tornar a nasir, per el sol sentit de la vida sempre talla les cares, una alta imaginatà la vida la vida sense tu oh, oh, oh. La vida sense tu bo oh, oh, oh. La vida sense tu bo oh, oh, oh. La vida sense tu bo oh, oh, oh. La, oh, oh, oh. La vida Aquí sol mantineu les tos dels serantss amb aquell breu color inicial de geranis, Veus des del menjador per la finestra oberta? Venim a fer i ja veus al muralla. Escoltes des de kit les sirenes del port. Ara em toca a mi. Pròximament en Capilorra. I continuem en la programació de Cabiló Ràdio amb, amb una entrevista a la presidenta de la Comissió de Festes, Maite Soler. Sí, bon dia, Maite, i moltes gràcies per, per haver accedit a, a parlar amb vosaltres, perquè sabem que aquests moments de la fira són molt eh, afaenats, esteu molt, molt, teniu molta feina anar ací, ací a pagallar, exposicions damunt de la presentació, el, eh, la gent que ha acudit a, a participar, així, així tenim, tenim, tenim eh, inclusiós de, de, de, de fora. Ben Bé, eh, començar, com sabem que, que hi ha molta, molta feina, després tots el tot els preparatius, etcètera, eh, quines primeres impressions eh, tens de com, com va de moment eh, la Fira? Jo crec que prou bé, la gent sembla que estigui responent bé. Eh, duem des de les 11 més o menos en prou afluència de gent y I... creo que bueno creo que espere que vaya millor durante la vesprada que caiga una miqueta al sol y I... bueno bueno esta eh, feina como estaba comentando pere y, y... quien es el, el contingú principal, principal de la fira el contingú principal de la fira a què es referís? La programació, sí, de, les exposicions... Sí, a què destacaries més de, de, de la Fira? Pues, sobretot, eh, ja que estem parlant de Fira de Cultura, pues, per a mi el més important són les exposicions. Eh, tenim una exposició de tratges regionals de, de totes les, les, festers, les festers i festers des de l'any 1986. Tenim exposat en, en els baixos de l'Ajuntament B i tots els tratges... Eh, després tenim l'exposició que ens ha muntat l'arxiu, que per cert moltes gràcies, dels anys 20, que està també molt bé, de fotos antigues, o sigui, està molt, molt interessant, eh, la casa antiga que ens ha obert Soriano, que uh -huh. també està per a visitar, eh, l'exposició de cantereria, que és, la veritat és que estan molt xulos, és, és gerres que ens han que ens han dut, pintats per pintors i escultors d'agost, i crec que se m'oblida alguna cosa. Mm. Sí, bueno, así... Ah, bé, bueno, l'exposició de pilota, per favor, que està ah. en la primera planta de, de l'Ajuntament Vell. Sí, sí, molt... Jo destacaria més que això les exposicions. Sí, I... sí perquè pareix que... Després, que... tots els anys també és el mateix. Le... Bueno, aquest any hem intentat també, que siguin totes les paraes artesanals. Uh -huh. <laughs> <risa> porque novalien bueno, no que escolar en parades de gent que no fera coses artesanal y tal porque nos parecía o sea, la gente de fet les va queixar l'any passat para ettes que no venía que no veníaien cosass artesanals y tal y este año ha intentat fer un filtro y que venga gente artesana vamos sí, no, no claro no eh potser és més, més coherent en, en, en la idea de la Fira però ara parlant del de que destacaves de la Fira que parles de les exposicions sí que és de que eh, hi ha un canvi eh, molt, eh, per, almenys els que som d'ací i sempre hem vist la Fira de l'exposició al carrer de sempre a, per és que ara hem canviat exposicions en local, la casa antiga en la casa antigua, en la pilota, en el arxivo, etc. ¿Pensas que este formato, el cambio a dejar de hacer la exposición en el carrer, ¿quien motivo tiene? ¿Es más cómodo hacerlo de otra manera? ¿Es simplemente para cambiar y una otra variante a la fira? Supone que referirás a los muebles antiguos y todo lo que esperaba. L'any passat eh, no es van ja posar mobles antics i tal. I ja com això va sentar precedent, nosaltres pues, no, ja no ho vam seguir fent. També pensa que és un poc a Duco i tots els anys eh, la gent està un poc cansada de veure els mateixos mobles, uh -huh. la gent cada volta el merr, o sigui, més... no està molt per la labor de deixar mobles i tal, per si s'estropetgen i tal, i com el hem passeu a van fer, per motrons han dit, "Per mera, perfecte." <laughs> Una feina a no? <laughs> Molt bé. Pues Bé, bueno, pues, ara d'ací res, començarem a provar aquesta paella gegant que el patronat de turisme ¿no? ens ha oferit. Sí. Eh? A veure si, si parem un ratet i, i podem dinar alguna cosa. Jo tinc la gola seca i els punxetes els ha vist passar en plats, però la veritat que ara n'hi tres platers que sí Bé, que... Vols, xics, d'ací, si un platet... <ríe> sí, va, va, va, va. Això queda gravat. Això està gravat, eh? Recordeu <ríe> que això està gravat. Molt eh? vale, moltes gràcies. Moltes gràcies, gràcies a vosaltres. Bé. s'aturn. La nena es torna, s'aturna, flor la flor de s'aturn. La rosella del cascal la flor de la dormidora. La rosella del cascall, la flor de la dormidora. No em te deixe el camp del gall i que et robin la cartera. No el camp del gall, That's what I Like allers I se'n la màxcara. Torlant de bàsca deallers. i emissió en directe de Cabiló Ràdio, Ràdio Fira en directe d'esta volta sí. I comptem ara en, ja, en, en Pablo, que és representant de, de l'arxiu, perquè de fet ara mateix la presidenta de la comissió ens ha comentat la importància de les exposicions dins de la Fira. Una d'aquestes exposicions és la de l'arxiu, i per tant, eh, si, Pablo, si us pots explicar un poc en què consisteix l'exposició que heu preparat allà baix. Bona, bona, bona vesprada a tots. Bé, eh, fonamentalment eh, l'objectiu que ha tingut en guany l'exposició de l'Arxiu ha sigut donar a conèixer pues, una dècada molt important per al poble de Sella, que van ser els anys 20. I eh, bàsicament pues, ha sigut també eh, fruit d'una recerca molt llarga de documentació fonamentalment fotogràfica feta pels membres de, de l'Arxiu i que ens ha permès ja disposar d'un material gràfic molt interessant sobre aquesta dècada. I per què aquest d'important, aquesta dècada? Doncs aquesta dècada de 1920, 1929, 1930 va ser molt important perquè va ser la dècada en la que per primera vegada Sella va disposar d'una carretera i això que ara ens pareix tan, <gut> bueno, tan, tan simple, no? pues realment comunicació... va ser un avanç molt important. Eh, es va construir el pont de la carretera eh, a finals de la dècada dels 10 creiem que aproximadament al voltant de 1918 això va permetre l'accés de, de trànsit rodat de carros eh, i de vehicles motorisers que ja n'havien en aquell moment i després també va ocórrer un, una circumstància històrica que va ser la dictadura de Primo de Rivera per la qual bueno, l'Estat va apostar molt fort per l'obra pública i això va permetre al poble pues, disposar, per exemple, de fonts d'abastiment, eh? eh, d'un llavador, d'un escorxador o el matadero, que en conegu tots, eh, va arribar l'electricitat també i, i bàsicament, bueno, pues, d'aquest tipus d'electricitat. O sigui, els canvis més importants d'aquella dècada van ser, sobretot, de qüestió d'obra pública, vols dir? O... Sí, sí. Efectivament, eh? això va ser eh, el que va remenar des, després tota la, la qüestió, les qüestions relacionades. No? De tota manera, nosaltres també tractem eh, qüestions històriques d'aquella època, com per exemple eh, la població que tenia Sella en aquest moment, la gran població, el gran número de, de gent que vivia encara en masos, uh -huh. eh? aproximadament el, el 20% de la població del poble, un poble que tenia al voltant de 1.600 habitants, i després també doncs, parlem de qüestions com la guerra de Marroc, no? que va ser una guerra en la qual molts jovens del poble van tindre que anar a, a, a lluitar al, al Rif, no? en, en una guerra que, que és coneguda com el Vietnam espanyol, no? perquè va ser molt, molt dur. Mm -hmm. pues, molt bé, moltes gràcies. Convidem a, a, a tot el món a que passi per allí. Nosaltres suposa que en acabar això podrem passar, però aquí també a veure aquesta magnífica exposició de l'arxiu. Y pues más, muchas gracias Pablo por, por habernos explicado un poco en qué ha consistido la exposición y más así en radiación Fira directo. Muchas gracias. A vosotros. <tose>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 Hem passat per un esdeveniment cultural apoteògic, amb molt èxit. Hem parlat ja antes en la gravació que la sala estava de gom, gom i tenim la sort de tindre-s'hi a Mila, l'autora del llibre que es presentava avui. Anem a fer unes quantes preguntetes. A ella primer, que tot, com estàs? Molt bé, Àngela, gràcies per haver-me aquí dret. Faltaria més. Mm. Estic, estic també Pablo Jiménez. Hola, Pablo. Hola, de nou. Enhorabona dos per la, per la presentació, ha estat molt, molt bé. Jo volia que Mila ens fera un petit resum de la història per que no saben de què, de què va. Tu com ho definiries, què diries? Vale, pues va sobre una xiqueta, nascuda-se ella, morisca, en l'època dels moriscos, no?, que li toca viure una vida, per a mi, marcar entre els enganys, les supersticions i tot el que envolt el món dels moriscos, no? Entonces viu una expulsió paella difícil perquè no l'entén com la majoria dels moriscos que pense que moments tenem de vida passat igual i té que viure una vida a robar. Què sol dir, no? Perquè s'ha de fer passar per a altra persona i tal per poder, poder continuar viva, ni més ni menys. I ja està hasta que torna després de moltes aventures i moltes històries torna a vindre al poble. molt bé, molt, bé, molt interessant. <laughs> Eh, bueno, has parlat de que es vas inspirar perquè, eh, antes, jo això, almenys, eh, que miraves la finestra i diies el mateix que estic veient jo o ho veien abans? Claro, claro. eh, a més és que, és que ho pense de veritat. O sea, tu te sents, jo m'assentava dalt a la terrassa o a la finestra on sempre m'agrada escriure i m'agrada estar, i mirava i diia, ostres, el que jo estic mirant ho han mirat altres persones. ¿no? Han tingut ahir el Bus Campana, el Mar al fons. Eh, la penya d'Orxeta i era el mateix, o sigui, tenien el mateix, eren persones idènticament igual per què se'ls se va tractar tan mal? I per documentar-te, ha sigut una tarea ardua, m'imagine o, o que per buscar tota aquella ambientació? Per documentar-me la biblioteca i internet, <ríe> això ha sigut fonamental. Ha temps? Eh? Prou temps, perquè em pensava que era més fàcil, eh? I és prou difícil, perquè tu tens la idea i dius, això m'escriu jo dos llibres, i quan escrius 20 o 30 fulles dius, ostres, ja, ja ho ha dit tot. I ara què? I ara com intente transportar-ho en paraules, el món és aquest que tu vols contar, el que tu vols dir, però no, no va dur massa temps. I no. no. <laughs> bueno, Pablo, eh, t'ha llegit el llibre, eres uno dels afortunats, els de mesos des de poc, que. pots dir-vos d'ell? Bueno, a mi, com, com he dit en la presentació del llibre, m'agrada moltíssim per vàries raons. No? La primera és perquè està escrit en, en molt sentiment no? i això també es nota al llarg de, de totes les pàgines. Després està molt ben documentat i està fet eh, bueno, ambientat en sella. No? Aleshores, per a nosaltres doncs és molt interessant llegir doncs, eh, la història d'aquesta molisqueta que és una història que podia estar basada en fes reals. Eh? Després sí que... Clar, després n'hi ha una part de fantasia molt important que li dona al llibre no? eh, la seua base, però eh, sí que és cert que estem parlant d'una història molt, molt tràgica que es va viure en el poble fa relativament poquet, perquè ahir ho comentàvem, que si hi ha dones, doncs estic pensant en Abuela Ramona, en encarnita Ferrer, en Nati, que estan ja quasi rosantes cent anys, i que quatre vides d'eixes persones ja estem eh, en els esboriscos, eh, que fan només 400 anys. Eh? Això és una escala humana, sí. pues, realment es, es, fa molt poquet. És recent, relativament recent, de veres. I volia preguntar-te, eh, Mila, si repetiràs l'aventura? Bueno a mi m'agradaria, m'encantaria, és una de les coses que més m'agrada escriure. El que passa que jo en este sé que n'hi ha molts fallos, sé que n'hi haurà molts errors, entonces intentarem anar... Mes, mes eh, bueno, ¿Qué tienes que decir de la de que ha tenido el bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, eso no tiene paraules eso no no tiene, no tiene, yo he llegado un momento que le he dicho a Pablo, Pablo yo me voy, <ríe> <ríe> porque es que ha sido bestial, hablando sí, sí. claramente ha sido bestial, yo me esperaba ahí una vintena de personas y cuando me ha visto eso ple, bueno, me han hecho hasta hasta plorar. <risa> eh, bueno, eh, la financiación del libre. La financiación del libre ara ja està coberta. Veu, veu, veu. La feta jo, per això, per lo tant, el llibre no s'ha corregit perquè em costava més si el tenia que corregir que lo que realment valia la la impressió del llibre i la edició. Entonces, com va ser un capritxo, pues me l'ha pagat jo, encara que en estos moments ja me l'ha pagat el poble. Claro, claro, ya está correcto. Enhorabona, entonces... Gràcies. Pues res més, felicitar-te, per a meu part. No sé si Pablo vol dir alguna cosa. No, jo simplement per pues, remarcar el que hem dit en la presentació, no? que ha, ha sigut un repte per a Mila que ha, ha complit de, de forma bueno, sobrada. Eh? que El llibre està molt bé, que anima a tot el món a que el llisga i que anima, sobretot a Mila, a que seguisca escrivint perquè, en fi, té un munt de lectors i un munt de gent que, que li agrada com escriu, que l'estima i que esperem que aquesta no sigui l'últim. Exactament, exactament, jo en sumo que diu Pablo. I bé, bueno, et donaré les gràcies a la altra volta, des d'Este Poble, que és el reflejo d'una tierra hecha mano, que <laughs> diu el teu llibre, segons el sentit. I una vegada més, felicitats, gràcies i t'esperem en la coveta de somnis en a la part de creacions. Gràcies a vosaltres. zones, sa barca va on vol. Espanya sallat de pedra roja me mira i me fa por. He vengut a pastear la mà, però he enrotat i sense voler he pasteat sa terra. Sol d'agost m'esclafa sa llara, i ja somrit el vent que me refresca des i ara no puc estar més content. Jut a vore tramuntana, estirat damunt sa barca, ja som dolent. Com si res passen ses hores, ens senti un xilleret. Res, res d'aquest món no m'importa, jo només vull un troset de natura. Està puntamarà, dansa que sense estil, heidebe Crec que m'he dormit, es volen dir, tremola estones, això és un paradís. De silenci que m'envolta, podré per damunt ses ones com ho fan estar fins. Paré de tota sa meva vida, sigui un viatge com. d'orella Un espai on conèixer en profunditat els músics que tenen a veure amb el nostre poble. A cau d'orella. Pròximament, a Cabiló Ràdio. Continuem així en l'emissió en directe a Cabelló Ràdio del magazí del mes de juny. I avui tema un dels directors que porten el programa de Joc partida. Antonio, bon dia. Bon dia, Carlos. Bueno, què? Com va la fira? Bé, bé. Sé Se... molt de calor, però de meravella. De moment ve calor. Pareix que l'estiu ha vingut de golf i això ja de canvis climàtics... Bueno, i com és tradicional, també a la, a la mostra de Sella, el club de pilota de Sella també té la, té la seva exposició, no? Sí, eh, els últims anys l'exposició de pilota l'hem fet a, a la Barra Calestacat, però un any eh, aprofitant que era el 30 aniversari del Club de Pilota, eh, aquest 2013, fa 30 anys, de la creació del Club de Pilota hem volgut fer una exposició un poc eh, recordant la història de la pilota, el club, el palmarès, jugadors històrics... I hem fet una exposició amb uns panells a, en uns panells a dos, Eh, e llevar a, a dos ploma. a tres a quatre eh, cinco, a dos, adonis, a, dos que no a dos. de paper ploma que, que, que, que han quedat molt bé, han quedat molt bé.plicant també els diferents tipus de modalitats que es juguen a sellar, diferents tipus de colts, les diferents competicions en les que participem. i sobretot eh, la història i els jocs que, que hi ha hagut més importants a Sella. Teniu pensament de, de fer itinerant aquesta exposició. Home, això, la exposició itinerant eh, no es pot fer en el sentit que és una cosa molt local, és una cosa conta lo que compta el que ha sigut la pilota o ocella. Sobretot també han intentat buscar eh, les notícies més antigues que parlen de la pilota ocella. Hem trobat algun, algun recull de periòdic del segle d'Èneu que, que parla sobre les festes de cella eh, i hi ha havia partides de pilota. Sobre una partida de pilota en el carrer València eh, en l'any 1900 on van haver ganivetades entre els pilotaris. Una partida de pilota amb festes d'orxeta a l'any 1907 on van participar pilotaris de Finestrada d'Oxeta de Sella i també un, una figura, un tal Seena de sella que jugava l'any 1906 també a les festes de Sant Vicentç de, del Raspeix. Hem, hem intentat eh, intentar contar, el més breu possible, eh, tot molt condensat en, en aquesta exposició. I, I hi ha demostració de partida de piloto? Sí, eh, el, eh, demà diumenge a les 11 al carrer València crec que començaran les xiques del raspall. El de a, a, mira, ara president de, de, del club de piloto, també està parlant per Ràdio en directe. Sí, està fent puja Ràdio Fira en directe. Està presentant a Pep Gimeno, que, que s'ha passat per així per ser de Cabelló Ràdio, al qual tindrem el gust d'entrevistar-li pues, d'aquí uns quals minuts. Pues, com anava dient, de a les 11 en el València jugaran primers els a de raspall, que per un costat hem de felicitar-los, perquè en, eh, en la competició de pilota a l'escola aquesta setmana els xiquets han quedat campions, el millor col·legi de tota la comunitat, i les xiquetes han quedat subcampions. I després, eh, els més majors faran una demostració de partida a Palma, que esperem que la gent la disfruti. Sempre es fa una bona partida ahí, no al carrer València. Molt bé, Antonio, pues, pues, moltes gràcies per, per comentar-nos pues, com, com, com s'ha fet l'exposició del Club de piloto. I Pau més, vos posem pues, ara un poc més de música i ja estem quasi que a punt d'acabar el, el magasí especial de la Fira a expenses de un par de entrevistas que serán a a Steve, presidente del Foro de Turismo y a Pe Jiménez el, el Botifarra. Bueno, recordaros que no acaba así el magazine de Cabello Radio, sino que de mal matin. David, el de Fina, es, que está así y, y no va a aprovechar tal tal vez, tal, tal alto que os comento pa que en, en qué consistirá además el programa Un país de cançons para queis eh, que no que no haya quien pueda sentirlo en cara a, a la internet. Home, sí. doncs, és que el coneixeu ja sabeu que cada, cada programa hi ha un convidat i fa una selecció de cançons i anem comentant-les. En este especial, diguem que la gent que estiga passejant-se per la fida o la gent del poble que vulga, que vagi a pensar en una cançoneta, que la porten en un USB per si no la tenim a cinc ordinadors, la podem, la comentem tens de ser una persona només tot el que vulgui anar passant per així oberta a tot el món que vulgui aportar la seva la seva música bé bueno, suposadament jo crec que demà sobre les 11 i mitja 12 sí, 12 .30, 12 i mitja 12 el passa que el 7 de cabelló ràdio canviarà de lloc perquè sembla que estarem al costat de, estarem al costat de la fam segurament bueno que disfruteu el llenar i es veiem d'aquí uns minuts per favor Xemarta, ja, tens el barra top eh? clar, des que posa Cabiló Ràdio Cabiló Ràdio cada setmana a la internet ens trobaràs a elkabiló.com barra ràdio i continuem assistent al set de Cabiló Ràdio com recordeu, així darrer de la ràdio del 15 al costat de la plaça al costat no, en la mateixa, en la mateixa plaça major, perquè això encara és plaça major i per anar, ja acabant el programa, contem amb la participació de, de Steve, Steve, bon dia. Bon dia. Antonio, què us pots contar de, de Steve? Bé, Steve Green és un anglès que va conèixer-se ja fa més de 25 anys. Més de, eh, fa 8 anys que, va, que viu, viu aquest poble, un poble xicotet, del que es va enamorar per les seves muntanyes, per la seva gent. Això és el que ens va contar ell. No sé si serà la realitat. A més, Eh, ha sigut professor d'anglès durant molts anys a Anglaterra i avui es dedica eh, a les cases rurals, d'unes les cases rurals de, de la zona del Raval, Casa Roc, la casita de les Nubes... I és una des, des que ha començat eh, el, la idea del foro de turisme i podem dir que és el, co el coordinador d'aquest fo foro, que ara mateix es parlarà un poc més, però que intenta coordinar eh, el intenta coordinar les comer susútes de empresas que así y promocionarles capa al cap exterior ahora eh, aprofitan que es la fira han montado una parata y ahora mateixa puedes contarrá un por mes Steve con valora el eventos con la fira o este tipo de jornadas para para, para el turismo pues es muy importante perdone pero voy a pagar en castellano porque para hablar cuatro paraules en valencia pero ...mol, mol, mol, mal... <risa> ...tengo ten una maestra... ...mol, mol, bona, pero... ...voy a hablar... <risa> ...en castellano... ...pues, esas cosas son muy importantes... ...es un lástima que no hay más gente aquí de fuera... ...y un, un, una lección que podemos aprender... ...es hacer más publicidad ahí en la costa... ...en la prensa, para que vengan... A, a ...aquí a la vila, de Alacant... ...pero es muy importante que... ...la vida cultural de ese pueblo es... ...muy fuerte, es una de las cosas que... Eh, lo que viene de Alemania, de Suecia, de Inglaterra nota y por eso vuelve porque busca esta vida que no tiene en sus en su ciudad grande del norte de Europa no tiene ese nivel de cultura de actividad, de, de barraca de, de banda, de música de pelota, de deporte que, que un pueblo de 600 personas que tiene tanto es rarísimo, es bastante raro en España pero en el norte de Europa eh, es imposible así que sí, cosas como la fiera Muy importante. Eh, y han dicho antes que el año pasado ya van a montar una paraeta, en Guayal, yo torné a montar una paraeta al foro de turismo. ¿Qué objetivo tiene usted de aquí esta? ¿Cómo? No he entendido. <risa> ¿Qué, ¿Qué objetivo tiene la paraeta de la gira? Ah, bueno, perdón. Sí, solamente para hay, hay, hay otros paretes hay otros puestos aquí que, que inventen sus cosas, que está bien y, y que traen las cosas. Nosotros tenemos la idea de dar publicidad a este pueblo, que yo notaba... ...en las ferias anteriores que nadie decía... ...hey, aquí hay un pueblo fenomenal... ...¿por qué, por qué no vuelves aquí?... Uh, ...es ella, uh, tenemos cosas fenomenales... ...hay montañas, hay, hay hay casos rurales como los míos... ...pero hay más cosas... ...y es muy importante que alguien dice esto después del año pasado en que montamos por primera vez este stand como como es digo en en, en oh, esa paraita uh, pensamos bueno quizá lo, lo llevamos a otros sitios no lo hemos hecho porque es mucho trabajo pero todavía pienso que llevar esto a Orqueta a Polo para otros sitios para dar publicidad a nuestro pueblo como no hasta Inglaterra eh, tenemos muchos materiales y y bueno ese pueblo Vale la pena visitarlo. Bueno, yo yo lo visité y después de 25 años todavía estoy. Y hablando un poco sobre el el recorregu que está teniente el, el foro de turismo de, de Sella, eh ¿Cómo la cómo valorais? ¿Cómo valoras tú el recorregu que está teninte el, el foro de turismo? ¿Cómo está funcionando, qué unos objetivos? Bueno, bueno I, I, como dije el otro día en, en, otro, en la presentación de José Miguel. Uh, estos tres hay, hay tres palabras muy importantes, tres palabras muy muy importantes, los tres C, uh, cooperación, colaboración, comunicación, y sin esto un pueblo pequeño como, como la nuestra um, lo encuentro muy difícil, tenemos que colaborar para, para, para vender nuestra, nuestra idea del, del pueblo, tenemos que trabajar juntos, como por ejemplo en, en, en, en las fieras, como esto, tenemos que cooperar, a trabajar juntos, por ejemplo, aquí tenemos muchos casos rurales, tenemos los de Tony, los nuestros, los de Villa Pico, esto. tenemos que colaborar, no somos en competencia, queremos que, he dicho al alcaldesa el otro día, lo que queremos es que primero, primero el turista viene a España. Bueno, esto es muy importante. Y luego, una vez en España, que viene aquí, a Valencia, a la Marina Baixa. Y una vez aquí, que viene a Celia. Y después, a mi casa, a tu casa, lo que sea. Pero si no viene a España, si no viene a Valencia, no Oye, tenemos ¿no? negocio. Así que colaborar, cooperar es muy importante. Pero, sobre todo, comunicar. Tenemos que hablar uno, uno con el otro. Y, y nosotros tenemos que comunicar con los bares o restaurantes. Ellos tienen que comunicar con sus clientes he dicho esto muchas veces que si no tiene por fuera del bar una pizarra que dice somos un bar aquí se puede comer el alemán puede pasarlo y bajarlo a la costa buscando un sitio con su, su idioma ahí, ahí. Y desde de, desde que tú el, el desde que tú el foro en la casa de standavant y la pareta que qué, qué, qué éxito han, han, han conseguido Uh, es imposible decir <risa> es imposible decir porque tenemos muchos folletos hablamos con gente damos publicidad y, y nadie sabe um, no se sabe sin hacer una encuesta enorme qué, qué efecto ha tenido la publicidad que, que, que has hecho pero creo que uh, tenemos un grupo en que por lo menos comunicamos hablamos en, entre nosotros uh, hablamos con tony lo barís a tony hablamos con la Con, con todos los bares, y por ejemplo, cuando fuimos a Alicante, al Mercado Central, participamos en esto, que, que estaban nosotros, el foro de turismo, estaba Antonia La Fardacha con con sus cosas, estaba el bar, bar Casino, uh, estaba la alcaldesa, uh, y con con todas las cosas buenas de comer todo el pueblo. Y la gente de Alicante les encanta esto. Comer. Bueno, Steve, eh, també per per asína, per acabar una mica. Eh eh o oh, que per exemple he donat Sí, eh, sobre, sobre el foro de turisme, no? Con comentes que el principal problema que ja ha si és que no sabem vendre, no sabem promocionar el producte que, que, que tenim aquí al poble. Per això volíem també que ens un poc el, el fet de la importància de les xarxes socials i d'internet, com per exemple el Cabiló Ràdio, que no té físicament un espai de, de radiofreqüència per emitre, que és una cosa molt global, com pot ser internet o en qualsevol lloc del, del món, Pueden, pueden conocer. El foro de turismo también tiene un perfil social que la gente pueda consultar. Pues tenemos un sitio web www.serie-costablanca.com Ya está. Ya, y ahí pues, no lo he hecho porque no he tenido el tiempo, pero tendrá su, su enlace con Cabello Radio. Ya tiene enlace con la música, con la pelota, con esto. Y está pensado en un sitio web ...que hacen lo que no puede hacer el sitio web del ayuntamiento... ...porque ellos no tienen los recursos ni, ni las ganas de hacerlo... ...es publicitar o pueblo como como destino turístico... ...y está bastante bien, pero puede ser muchísimo mejor... ...y siempre busco colaboradores... ...si alguien tiene dos o tres horas por semana para, para, para hacer la cosa... ...ya está... Uh... <laughs> per, per favor. <laughs> sí. Bé, bueno, Steve, eh, moltes gràcies per participar i moltes gràcies per promocionar una cosa que, que nosaltres encara tenim la, la deixesa de, de no saber vendre-nos i, i de no donar a conèixer realment l'activitat cultural que, que hi ha al poble de Sella. Bon dia, moltes gràcies. Bé, bueno, moltes gràcies. Ens tornem en Cabiló Ràdio, en el nostre programa d'havui especial de la Fira i tenim a, avui un, un convidat especial i estem així molt, molt molt contents de que estigui a nosaltres. És per Jimeno Botifarra i Emilia que l'acompanya també en les seues visites a Cella. Eh, I bé, vaig a deixar a, a Sérquio que és eh, participant de la ràdio i veu cantant de Deshermín. Jo toca or però tu eres veu cantant. Que comença l'entrevista que anem a fer-li als dos. En primer lloc, benvinguts i moltes gràcies moltes per estar-hi nosaltres. Gràcies. Eh, esta és es la, la tercera o la quarta vegada ja? Jo que... penso que és la quarta, no? La quarta vegada esta, que vinguem. Té més ser. memòria que jo. Sí. <ríe> Ell és la tercera perquè una volta vas vindre acompanyada de, de la xica. Sí, sí. No, no, però eh, quatre vegades hem vingut, hem vingut ja al ja, Júl. Jo l'altre dia està dient que ens ja no s'avoreixen a la botifarra? <ríe> no, així mos agrada. Mentre la vagin canviant ara seva, no? <ríe> Es noto, es noto. <ríe> Un pare d'Aïr Mosdia, ante la partida del Genovès, que n'hi havia un no sé sí que era Vicenya Angonissa, una cosa No cantava, però tenia el conno. de l'embotit. Bé, eh, la primera pregunta, un poc obligar més en l'escenari en el que estem, és... Eh, vosaltres heu vingut sempre dins dels actes de la Fira de Mostres. Són una experiència que també suposa que en altres jornades i en encontres és un, una activitat que està prou sol·licitada. Teniu prou èxit en aquest tipus d'esdeveniments? De, sí, la veritat és que sí. Eh? Normalment, quan han vingut ací al poble de Sella hem fet els, els, romansos, no? els romansos de segos, que era el segos quan anàvem cantant al carrer. El que passa que vindre al poble de veure la generositat que tingueu i la veritat és que cada vegada que vinguem és com si a casa. A més, digueu horto i porto, igual que nosaltres, bueno, <laughs> i encara ens sentim més a gust encara. Emili, digues algun? No, parla tu. Ara et que... menjia la pella, la rosca al i no vols dir res. Però <laughs> <laughs> <laughs> altres un, una, una part important, o almenys aquest tipus de coses, el igual que es, fa, que es farà demà per la vesprà, que és el, la representació de la recreació de l'Aurora i, ah, i, i les danses tradicionals de Sid el Poblet. Sí. Al final és una, una, feina, una feina que s'ha d'anar mantenint i fer, que és el manteniment d'una tradició, d'una cultura que, que no es perga. Que encara sí. que avui en dia pareix sí. que estigui tenint sí, prou auges. que vaig realitzant-se una miqueta, però bueno, sempre que estar els mateixos locos, ahí aguantant, aguantant mareos senyors, no, no, la gent s'oblida moltes vegades, no? i jo trobo que és la nostra llengua i la nostra cultura, que és el més gran del món. Sí. També ara apareix que en aquest èxit, o almenys aixar major difusió, és quan pareix, que apareix el reconeixement, però és una feina que ve de molts anys enrere. Vosaltres moltes porteu junts actuant. Jo, jo crec que 10 o 12 anys, no? Com a 35 anys. O callar. no dir-ho. No. <ríe> Són 35 anys que està no li ca no li cas. està replicant cançons per, per tota la nostra comarca, per totes les comarques, i hem fet l'espectacle de Sego que parlava abans va ser el primer espectacle que van fer junts. Açò portaràà ja, doncs, 5 o sis anys eh, junts, després van fer-lo de la rondalla, van fer el primer disc i eh... ell és el principal culpable de tot això. <ríe> És de vera, perquè com és més pesat que una vaca amb braços i té unes idees molt trambòtiques <laughs> <el laughs> sí, perquè el primer disc me'n recorda que eh, com és molt cascaor que torna a dir Me'n recorde que començava a casar. el Pep, que han de fer un disc en solitari? Mira, igual que, que els artistes, no? I, I Pep artistes... dia... Ja, però això... Aquí li te sí, quedes. Això són col·les d'abuelos. Això, això, això? té Vicent del Moreno feia. Va, tira, a fer... Això no, a no li agrada a ningú, home. Sí, això no, no poses d'abuelos. Ho vaig a retar d'abuelos. I vos ha sorprès aquesta reacció o aquesta? Home, tu que creus? Per més sorprenent és veure a la gent jove de 14, 15... No vosaltres. I més menuts, gent de Xina de menuda, també. La gent, la gent, gent de menuda, de menuda de 14, 10 anys, ve un bonic de 12 anys que, que està atent i dius ostres, això, com és possible que aquests nanos estiguen vibrant en cançons de, de fa 60, 70, 80 anys. I 200, també. I 200 anys. Sí, al final, aquesta feina que, que diu que heu estat tants anys fent, recorrent pobles i ja replegant les cançons, així en el poble eh, també va quedar en, el, en un disc que es va fer de músiques d'ací yeah. de Sella, sí, unes gravacions d'Isabel, que l'any passat va estar també col·laborant amb vosaltres ah, en, en l'actuació... L'heu de conservar ben conservat, eh? Que en l'últim disc, el, el cant de batre de Sella, no sé si també vol, ah, ho va cantar ella... One, one time, one time. Al, al final és, és fantàstic la, la faena, perquè aquesta gent no ens dona compte de, de, de, dels coneixements i del valor d'eixos coneixements que, que, que, que tenen, perquè al final ia ganar o ve gen com vosaltres, así estem intentant també quedar en ella per poder conseguir aquest tipus ja gravar, de que ja que gra gravar, gravar sí. que encara que no ho aprofites molt. I avui. més i viu en els mitjos que n'hi havien, perquè jo estic parlant de lo que està digent la Emili fa 35 anys, anàvem en un ràdio caser que va ser un caixó de toronjo. En aquells entors jo parle moltes vegades, jo n'hi ha moltes coses, com per exemple fotografies a la teleta qui tenia una càmera de foto, no tenia ningú si més desgraciats que la Charo, no tenníem res i huii en consevol mòbil es fa unes de les fotos que sap bueno, que si gravacions i gravacions, les, i gravacions no? però és que en aquell entonces no, estava per avui que n'hi ha més oportunitat per a fer les coses que anem a fer les coses bé no? que es quedé sentat el tema de que tinguem. Clar, que, que al final, Aixes persones tenen el coneixement, no tenen la claro, possibilitat de difondre-ho, però exacte. gent com vosaltres, gent com grups musicals, o gent que nosaltres sí, dins del nostre espai, espai igual, igual. intentar anar, que també és una feina que s'ha fet des dels grups de danses, encara que el grup de danses, claro, que no, grup que de danses ha quedat, a lo millor com a un element sí. Eh? El que eh? jo, jo, jo ho dic moltes vegades, jo vin de les danses, eh? jo tota la vida he cantat, eh? primer vaig cantar a Sarau, que és un grup de la de la comarca de la Costera va desaparèixer els anys 80, 5, 90, mm -hmm. va desaparèixer. Mm -hmm. Després em vaig anar a l'escola de danses i després era el, la criada, la xatxa per a tots, mm -hmm. del grup de danses de de de Cosentaina, de Ivi, de tal, no sé. fa farra a cantar i estar orgullós. Però no? jo ja, no, però estic, jo estic molt orgullós. Jo vinc de les danses i per mi a mi me s'omple la boca quan ho dic el que passa que mira, ha sortit això i bueno, pues bé, però Eh, la, real, la real és, i això, jo respeto moltes danses, per supost. Sí, I reprenent un poquet això de, de les persones que queden, és fàcil trobar-les o ha costat de... molt de trobar? No, actualment, actualment, actualment costa ja. No, però costa. dic ja, encara al principi, al començament, havia molta gent que sí, tenia la memòria, és que, la conservada, abans, la, sí, i, claro, la i la les gent, ganes de contar-ho, també. Sí, eh, però és que abans us trobaves perquè la gent cantava de tot les dones cantaven cans de passar, cans de dormir les chiques, cans d'emblanquinar, de cans de plegar olives, de, eh, després els homes, cans de batre, cans de llaurar, cans de segar. N'hi havia moltíssim, entonces, claro, eh, ho trobaves en seguida, però avui, pues no. Tu tant recordes d'aquella d'aquella que te va dir Pepe, i s'hi cançons tan boniques les cantàvem nosaltres. Ara quan voleu, sí. quan voleu, escuteu nosaltres. S'ença en babeo de Pep, diu, però això tan bonico... Això? Estava passar? plorant, M emociona cada vegada. Vicent Fritzina el va pillar, torcant-se al mocador, les llàgrimes i, eh, i es queda mirant-me i diu Això tan bonic ho ha encantat tota la vida? Segur que sí. I de nominar... El tio Batís té punxes. Sí, no dime, dic, acabes de anomenar el cant de batre, el cant no sé què. Eh, creus que seria necessari una espècie d'escola o algun tipus d'ensenyament? Pues sí, Aquest eh? tipus sí, de cançons sí. i de baix també. Sí. Està... A València el que és l'horor de València pues, està el camp d'estil que jo ho respete, però també considere que actuant com a xat i Baguasella tinguem el mateix. Cans debat són variants que tinguem a tot el país. no? Donc jo considero també que hi hauria haver alguna persona que, que no sé que anava agarrant a tota aquesta gent i anar cantant el museu i anar meoriitzant perquè m' vol dia que a la figuera s'adreça de xicoteta. Sí. No, al final, eh, tota aquesta joventut que, que ara veu vosaltres, que vos emocioneu quan escolten i veu que participen d'aquest tipus de, de música que millor directament o, o penses que no seria el públic majoritari el que va dirigida però cap o d'hora ja, ja. s'han de veure els fruits sí, clar que sí, arribarà clar que... un moment en el que モス rats mos hem interessat ara, ah. vindrà, vindran a tres èpoques que nosaltres, que, que mosatros, claro, per llavor no mos han de quedar, mos han de morir, per supart. Etos la jovenalla és la que la que que queda. Etos s'en recorda del tio Pepot i Farra cantava aquesta cançó i la sí, que és no? Que t'ens recordes de, val com el tio Paco Filaner, que dia que uno té que ser bort en esta vida. Tiu, perquè si és bona persona és mort i no s'en recorda de diu, però si és bors s'en recorden de tota la vida. <laughs> I, o sigui, <laughs> ver, Bé, i ara ja un poquet per, a, per anar acabant el, els espectacles que teniu vosaltres per exemple romans de sec en dieu que era un, un espectacle que teniu va abans ser... de la gravació del primer disc i Sí, que i això teniu... va ser la primera la primera i sí del carrer per les, per les firetes mitjavals mm, normalment sempre a les firetes mitjavals fem això vam anar a Mallorca també cantant romans de sec mm -hmm. va ser la primera vegada que ens vam posar damunt d un, d un teatre cantant-los va tindre moltíssim d'èxit a Mallorca i a banda d'això està després la rondalla. La rondalla és lo bàsic de, de vosaltres. L'espectacle de la rondalla és el que porta tots els discos de Botifarra. Sí, però el romàs de sec, el fet de que encara avui en dia seguiu menetjant sí, aquest espectacle es feien, en les fires eh, i això, també sí. diu molt de que és un espectacle que seguís mantenint-se viu. Perquè sí, és, és, és... Sí, és el, que, el que es feia en aquell entorn. Els secs anaven per als pobles i anaven per les fires cantant dels acudits. La Tia Isabel va cantar un o fa dos anys del Milagro de la Virgen del Carmen, que és un... Mil, és un un fet que va ocorrer a la guerra de Cuba estem parlant de 1898 no, no, no, no, imagineu-se si, si el, el boca a boca eh? passant, sí, sí, ha passat. Sí, jo el sé, és en castellà, però bueno, igual el té, en sí. castellà que en valencià. El que passa és que clar, hi ha moments que potser, tampoc ens deixàvem parlar la nostra llengua. Sí. I bé, aquest bueno, tema deixem molt tard, jo el tocarem un dia. <ríe> sí, no? I en, parlant també de, de, de projectes, teniu algun projecte nou per i en dansa? Perquè el, el, el de Botifarra, a banda, Pareix que ja siga... Açò? Vau començar gravant l'espectacle el... en sí. la banda de la nucia, vau sí, fer la presentació sí. del disc, Començà però no, no s'ha quedat ahir, ha anat Mare passant Déu. per bandes, al Coi, l'Íria... La setmana passada estarem a Senyera, canta el romans de Senyera. No, no. Bueno, pues va ser, ni, ni nega, va sí. ser emocionant, perquè, claro, eh, amb males idees, este, perquè este només que té males idees, Diu, saps què podria fer? Diu, ara quan acabem, caro, havien deixat el romans de Senyera per a l'últim, perquè és el romans del poble i us dic, bueno, jo et tinc bé i tal, i Com es van posant? No, Alçant-se tots, però, però tots com a bous. Eh, romans de senyera. Quins romans de senyera? Jo no sé res. <ríe> bueno, doncs pues va ser emocionant, perquè tota la gent cantant els romans de Senyera. És sí, sí, sí. espectacular, va ser, mm -hmm. va ser... És igual com nosaltres, si vinguem ací, tota la gent cantant la Jota i Cella, que és una passada també, però, mm -hmm. de veres, en vius moments que dius, això és possible, tu, que hagi arribat tanta la gent, no? Però bé, menys mal que estan obrint els ullets a poquet a poquet. Igual feia falta algú que ens obriera els ulls, no? Bueno, això és igual, però jo el que vull que la gent dona t'adona és el que, el que tinguem. Ja, no, de, de, de, de, de totes les comarques que és és és que, que valori, és valors i supost perquè vas altres puestos com per exemple l'hem passat aquesta a Toulouse i feren només que tres pisos en Toulouse i digues, si no mons entenen, reteu. De <ríe> persones que volen. <ríe> Parlen occitans. Bueno. Parlen o excitar, i sí que molt s'entenen. Sí, ja, però bueno, la música jo trobo que és universal. <coughs> sí, però no, no esperes trobar-te aquesta sensació? No, quan vas va I més si vas fora de la teua terra, què passar una a cosa que està tan vinculada. què em va passar a Madrid? farà tres anys anarem a Sant Sebastià de los Reyes i bueno, jo, per la castellà, soc un desastre. Va vaig a començar a explicar-lo del velatori, les listes són cintes en castellà, però jo listes amunt, listes de baix, vinc al catxondeos de la rondella perquè n'hi ha un no castellà no parlant, i tira la a dir, que a casa de la mare que t'ha parit. <ríe> bueno, pues, quan va va vindre una senyora i diu, "Oye, Moreno, cab -me, Diu, Que Cabo ha estado, han gustat molt lo que has cantat." Di casí, "Di'le ha gustat." "Sí." Diu, "Iu di, però m'ha entendu, de ha Dic, ni hablando ni cantando." Diu, "Però m'ha gustat molt." De càrra. Por queda confà, iguals de que estava. Beh, i a part de de botifarranda, teniu alguna cosa tallà més xivet, de, de, de o no? no? com a espectacles? Sí, sí. sí valeu, que siga. Bueno, sí, pues. Sí, primícia, que siga primícia mundial. Vas a bravar, vas a un bac, farà que farà un mes, i vas fer unes 15, que diuen abuela, i, i bueno, doncs, un oestat aficiós, tinguem un amic que li diuen Ahmed Tuzani, que és del poble de Tanger, i estem fent, com diríem ara, com diuen ara els moderns? Una fusió. Una fusió. Ah. En valencià un ampel. Però, però no és un ampel, no és una, una fusió, no és un ampel. ampel. I si vegeu el, la similitud que n'hi ha entre les cançons d'ells i les cançons de Moratros, barbaritat. El cant de Batre, el cant de Sella El de cant debatre és lo mateix, lo mateix, és directe sí, sí, sí. Jo, jo em vaig donat conta en, en quan va donar la presentació sí, del la disc que particip participava, participava, pues recina sí. bus eh, les seguidilles. L'ho le, deixat iba les peteneres, eh, de, de, de la de La seguidilla de Viar de, de, de, de, de, de la folla de de Castalla les, sí. les malagueñes. Les canta igual, però les canta en aran. Que també tenen les seves variants, igual que sí. Per supòs Eh, i estic jo, i uno que no cabut, perquè van reulls igual que burros, no? va al davant i eh, estem, estem lligant-ho un... sí, estem, estem fent cosetes se n'anem a, a la caseta i allà a la caseta es comença a espollastrar les gallines tots cantant, però bueno allí... I en, el, en el disc de la barraca també van col·laborar els gallines, es sí, senten sí, sí, claro, prou claro, estan espollits allà sí, sí. cantant i això. Sí, sí. després en percussió també estic també fent coses, no sé, la qüestió és no parar la veritat és que no parar això és, això és el que interessa clar que sí doncs pues, hem... Res més que donar-vos les gràcies, estar gràcies molt, a la seva Molt orgullosos de, de que participeu, de que la gent d'aquest poble al final també vos estime i que estave guia content de, de la vostra presència i res més, us desigui el millor per a l'actuació d'esta vespre, encara que per a sí si estan demanant que... Sí, no, és que vull dir que, que crec que és la primera entrevista que tenim així, pública, així, es, es <laughs> nota on està la categoria. <laughs> la sí, categoria, sí, no, tio. No, sí, sí. no, que no tenim els instruments, sí. <laughs> bueno, això, en un vot, en un vot. Bueno, no, claro. menys no, que... Bueno. Canta el cant de batre de cella. A vores, espera, cant de batre. A no te pares que aquí no ven el centeno, que las chicas de este pueblo tienen lo culo moreno. Acacio, opa! Camp de batre. Moltíssimes gràcies, Pep. Emili, un plaer contar así amb vosaltres i vos desigio el millor per a l'actuació d'aquest vespre. Gràcies. Un plaer. l'aire malal de la i boques de fosc que freen els camins He mirat aquesta terra He mirat a... Fàcil i freda. He caminat des de Tarben a fins a Sella. Nostra terra en el vent parla en la solitud, on la pluja cau damunt l'asfalt i no et salga xull. He mirat aquesta terra ben forta i ferma, que treballa de l'horta, suaima i a on es molt lluiu, d'estar sempre junts i es vius entre tantes regions s'han perdut El plegat ma terra, he cantat ma llengua En lluitat per ella sempre sense treva Llengua que viu al poble i a ja les comarques Terra de tabals, dolçaines i records, La gent patra i els ocells canten a les branques Recordant batalles perdudes, per tant amb l'esforç El plegat ma llengua, he cantat ma terra En lluitat per ella sempre sense treva I la nostra lluita fólia és cantar en cançons On no oferim noves glòries però s'ho remen cops Nostres paraules no es venen com les vostres en cantons Perquè tenim valors disparats amb melodies i acords Música combativa Orgullesos soldats, però mai morirem per que refem conquesta d'dragons i creem confusió, juguem en sons raons, des de la marina pintem sombriures i es correm esplors, esplors. Mentre comprenia <'ha> els avis des sè, com <-ho> ni Mira't aquesta terra del grup Confusió que podreu escoltar en directe el proper 28 de juny, que allò s'ha d'encerrar en el somriu. Bé, que quasi, quasi ja estem acabant el programa de, des d'aquest mes de juny i donem pas a l'agenda cultural, amb Pablo. Bon dia de fira a tot el món. Tot i les múltiples activitats que estem tenint estos dies de fira, l'agenda cultural i d'oci continua a El sopar d'estiu és el pròxim esdeveniment que la Comissió de Festes ens ha preparat per al 6 de juliol. Només acabar la fira ja podreu començar a apuntar-vos parlant en els majorals. El preu del sopar serà de 25 euros. La Unió Musical l'Aurora de Sella està preparant el Dia de la Música, que celebrarà a la plaça Major el proper divendres 21 de juny. També la Unió Musical prepara la Isida Tabarca per al cap de setmana del 28 al 30 de juny, així com les audicions de fi de curs de l'Escola de Música que faran els alumnes la vesprada del 6 de juliol. El 7 de juliol serà la banda de Ondón de las Nieves en la que actuarà Sella, dins de l'intercanvi de bandes 2013. En quant a les activitats de la Marina Baixa, cal destacar el Sonriu Festival, que celebrarà la seva primera edició el 28 i el 29 de juny al Camping de l'Esforç de a Callosa Caillosa d'Encerca. Entre altres, comptarà amb actuacions del nostre grup local confusió juntament amb altres grups d'important renom dins de la música en València, com Obrim Pants, S'engatxo, o Estreca. Disposit de tota la informació a la pàgina web www.sonriufestival.com Cal dir que el festival comptarà amb una zona d'acampada, per a tots aquells que vulguin quedar-se allí els dos dies. A l'Auditori de l'Anuncia, Deixen que es deixe. és la representació de la companyia Saintex, programada per al pròxim dimarts 9 de juliol, amb entrada gratuita. Esta representació compta amb la col·laboració de la Diputació d'Alacant i la Universitat de l'Aran. El Teatre Auditori de la Vila Joyosa, Madhouse, és el nou musical de la companyia Burne, que representarà el divendres 21 de juny a les 8.30 de la vesprada i on podràs accedir a un preu únic de 8 euros d'entrada. Res més, fins a si de Cultura i d'oci que vos hem preparat per al mes de d'ijun. En juliol tornarem amb més activitats culturals a Sella i a tota la manera baixa. Bon mes a tots! bé les coses ja quasi quasi que les tenim fetes sols es queda fer l'acomiadament de... del dia d'avui la veritat que ha sigut una experiència fantàstica emocionant emocionant sí sí no pensàvem que seria com haigit com pensem que ha quedat sí la veritat és que fer ràdio per a uns aficionats con nosaltres intentar comunicar intentar transmetre totes aquestes coses que volem i tot amb, amb l'amor que, que ens caracteritza mediterráneos que, que, que es molt, que es muy difícil bueno sin es así es el programa especial este de la fira que en we esperen que vos agrade la grabación que, que disfrute comen disfrutar todo este proceso de, de creación de preparación y después de de ser en directo esta radio eh, camino radio en directo en la fira que crec que, que ha sigut molt bé. I recordeu que Cabiló Radio no, no és límite a Solson Magazine... ...sinó que és un projecte participatiu, obert a tothom... ...i que pretén crear un espai on posar sobre la taula... ...l'actualitat d'Eixella, així com, com donar cabuda... ...als interessos de tot aquell que vulgui transmetre qualsevol ben, I fins així el programa d'avui, ara us deixarem en els, en els sons de la fira del que ha sigut eh, tot este, este matí o este dia de, de fira. Espereu que ho disfruteu.